Слухаючи повідання Демка, старий чернець заплакав, мов, дитина. Проте, коли Рогоза, побоючись його ще більше хвилювати, спинився, він наказав говорити далі. Нехай почую все. Може, скоріше моє серце розірветься в грудях і не дасть мені пережити смерті неньки січі. Знаю я, що гріх це мій великий, що я повинен думати тільки про... Прийдеш, не царство, але де ж узяти сили, щоб забути ту тяжку кривду, що нам заподіяли? Коли Рогаза скінчив оповідання на тому, що більшість козаків помандрувала на Дунай, Чернець, зумуючи, похитав головою. Не матимуть вони там долі, бо за турецьку землю доведеться нашим бити на хрещених, і це буде нестерпучою мукою всьому товариству. Гріх думати те, що я думаю прости мені, господи, а ліпше було б вам тут битися за матір січ до загину. Не так вчинили ми, коли впало лихо на стару січ. Спитає он свого тестя, ми билися до останнього і не осоромили козацької слави. А через те хоч померла та стара січ, так народилася нова. Правда, що на все воля господня, я буду молитися за тих, що помандрували, шукаючи нової долі, бо доля їхня в руках господніх. Проте думки старого чинця не до Бога слалися. Він почав згадувати молоді літа та морські походи на бусурманів і переказував усе, що знав про славні часи кошевства Івана Сірка. Очі колишнього Кошового заграли вогнем молодого завзяття, постать його вип'ялася і виросла так, що і чорний клобук на його голові і ряса здавалися зовсім не на своєму місці. Несподівано в ту хвилину Вдарив дзвін до вечірні, слова заніміли на устахченця, очі погасли, вся постать його стулилася і зігнулася, і колишній Кошовий, ставши в куток до образів, почав бити поклони. Побачивши те балан та рогаза, щоб не перешкоджати божому чоловікові і не спокушати його, вийшли потихеньку з келії і зачинили за собою двері. Отстоявши ранком другого дня в церкві службу, Димко Рогоза і Галя Баланівна стали на рушнику та взяли шлюб. Вінчав Рогозу, як і завжди вінчав з опорозців сам ігумен, і поблагословив їх на нове життя власною рукою. Після вінця Балан повів молодих вклонитися Пилипові і разом попрощатися з ним. Під час прощання старий Болан, турбуючись про майбутнє життя після зруйнування Січі Запорозької, заплакав. Не сумуй, товаришу, неначе спокійно сказав колишній Кошовий. На все бо є воля Божа, і без його святої волі не було б зруйновано Січі Запорозької, і треба скорятися волі Господній і від нього сподіватися милосердя. За ту ніч, що минула після першої розмови з козаками, Запорожець Чернець багато передумав та перестраждав, і нарешті в його душі смиренний Чернець, мабуть, переміг сина вільної волі Запорозького Кошового, бо здавалося, що його навчання виходило з щирого серця. Через кільки день щасливі та веселі молоді поверталися разом з батькою до Базавлука. Ще віз з оквітченими волами був Далеко до селі, а вже назустріч по вибігли Іван з Євгою, а далі повиходили і старі сусіди. А всі радіючи привітали молодих і передрікали їм щасливу долю. Недовго посиділи всі в хаті, а далі старий Балан пішов до пасіки оглядати свої бджоли, а Галя, вхопивши демка за руку, потягла його в садочок. Той садочок був їй любіший за все на світі. Бо біля нього вона народилася на світ, по його стежках бігала своїми маленькими дитячими ноженятами, працювала в ньому біля квіток та рослин і у вільний час спочивала в холодку його кучерявих вишень та яблунь. Усякий кущик, усяке дерево і навіть квітка в садочку були їй знайомі, як рідні діти й брати. Вона хутко бігла тепер стежкою саду від куща до куща, від дерева до дерева, оглядаючи їх і манячи. За собою того, хто був їй тепер найдорожчий на світі свого чорновусого красеня димка. Крізь віття кучерявих вишень та яблунь, її привітало своїм промінням ясне сонце, а з поміж зеленого листу до неї озивалося співоче птаство та поглядали на неї своїми руб'яними боками рясні яблука. Так, перебігаючи з одної тежки саду на другу, молоді вибігли під верби на берег лиману і на них глянула безкрая, блакитна просторінь осяяного сонцем величного лиману. «Любий мій! – скрикнула Галя. – Чи є на світі що чарівніше за нашу оселю? Тільки ти, моя серединятко, чарівніша, чарівніша і за ваш садок, і за цей лиман безкрайний, і навіть за світ сонця, – відповів казак, пригортаючи до серця свою красуню дружину. З того дня почалося щасливе шлюбне життя молодих. Але ще з дівоцтва була дуже пильна до свого господарства, тепер же після одруження ще дужче взялася до нього. Димко хоч допомагав їй в праці коло города й баштана, і, хоч був не до того, а проте скоро почав привчатися до господарювання. А коли зайшла осінь, і господарські роботи скінчилися, Димко разом з Іваном, мало не щоранку, Виносили на човен сіті, кошелі, рагелі інші рибальські знаряддя І виїздили човном у лиман А лиманом доїздили до плавень І верталися тільки ввечері, привозячи добру здобич За невеликий час вони наловили стільки риби, що її не було куди дівати Галя роздавала її сусідам, годувала наймитів І населила вже дві великі діжки на зиму а козаки все везли та й везли рибу. Та яка все була риба, блискучі, як золото коропи, срібні ситі секрети судаки, зубасті щуки та чорні довгоносі осетри. А що вже було раків, такі галізди більшого викидала назад лиман, лишаючи тільки таких, що були більші за долоню доброго козака та ситіші за годоване порося. Задовго зиму козаки все-таки Занудьгували. Рибачити обридло, та підкригли рибальство було і нецікаве. Димко взявся було до тих книжок, що купив в Самарському монастирі, та тільки всі вони були про життя святих і не цікавили молодих козаків. Думки обох запорожців полинули до Січі на Дунай, та й на свою рідну Січ, що покинули вони на підпільні, їм дуже захотілося глянути, бо й Димко, і Іван. Ніяк не могли собі уявити ні того, що було тепер на підпільній, де півроку до того шуміло й гуляло товариство, ні того, що було на невідомому таємному Дунаї. Як на лихо, ні з підпільної, ні з Дунаю. Не доходили до Бозавлука ніякі звістки через те, що зимовник Валана стояв осторонь від шляхів і ніхто до нього не завітав. Наприкінці зими Рогаза не втерпів. І сказав Галі, що хоче поїхати вверх і подивитись, що робиться на Підпільній, у Січі. Але Галя просто вп'ялася в нього. «Не їзди, голубчику! Ти ж говорив, що як випускали вас з Січі, так наказували, щоб і не повертатись до неї. Як же ж ти поїдеш туди? Тебе заарештують і заберуть в Москалі!» Жаліючи Галю, бо вона вже мала повесні стати матір'ю, Димко не хотів турбувати її, рішив почекати ще деякий час. Нарешті зима минула, степи вкрилися зеленим килимом, садки і плавні почали вбиратися у лист. Понад степом защебетали жайворонки, а в садках почали удудукати чубаті одуди, забуркатіли горлиці, нарешті заковали її зазуля, а тут у Галі знайшлася і дитинка, маленький син Миколка. Нема чого і говорити, що всі тому Миколці були дуже раді. Димкові вже годі нудьгувати, почав допомагати Галі спалувати сина, та й дід Дмитро кілька разів на день підходив тихенько до колиськи глянути на немовлятко. Скоро почали міркувати про те, де малого хрестити, і зважили за краще зробити це в найближчій церкві, в Старому Кодаку. Як тільки Галя одужала, Рогоза запріг воза і удвох з Галою повезли дитину до попа. Наблизившись до Кодака, Рогоза побачив, що навкруг старої фортеці будувалося чимало хат, а ліворуч від Кодака ближче до половиці будувалася нова велика Слобода. Роздивляючись на всі новини та розпитуючи вулицею у людей, де живе панотець, Рогоза наглядів свого товариша з Платнирівського кореня Гната. Він ледве пізнав Гната, бо той ву, убраний не по Запорозькому, і навіть штани на ньому були сині, а не червоні. Гнати, нагукав рогаза, той наблизився, і, пізнавши товариша, почоломкався з ним. «Ти що тут робиш у кодаці?» – спитав Демко. «Чи не оселився тут?» «А вже ж оселився!» «Лоцмани, бач, приписався, нас усіх Запорозьків, Хто приписався в лоцмани, лишили вільними, і ґрунту нам дали. Ми будемо повз пороги проводити берлини, байдаки і плоти. А хто не приписався? Хто не приписався в лоцмани, тих усіх повернуть а в Гарі з тих речей похололо на серці. Рогазі ж вони здавалися неймовірними. Може, справді воно і станеться так з бурлаками, але він, рогаза, сидить біля ґрунту, і має з тестем власний зимовник і все господарство. А що ж в долині за Нова Слобода будується, то все наші запорозьці осідають, все лоцмани, через те і село лоцманською Кам'янкою прозвали. Ну, а про товариство, що пішло на Дунай, які є чутки. Гнат зразу злякано звернувся. Не згадуй про Дунаю голос, бо, як москалі почують, «А їх тут добіся вештається, то буде і тобі, і мені лихо». А він нахилився ближче до Рогози і почав говорити, поспішаючись. «Живуть наші вільно в турків по всьому буджаку. І лимани султан всім їм подарував. Приходили звідтіля місяців зодва братчики, голка та книж, щоб товариство підмовляти переходити за бог до турків». Дехто, було, вже і піднявся йти, аж тут москалі голкою книша схопили та й забили в кайдани. Вон що? Тепер ми, братику, так тут живемо, як ті миші. Вийдеш з хати, озираєшся на всі боки, а в хаті й слово про запорозьку волю не промов. Бо по всіх хатах москалі стоять. Прощай, товаришу, та бережися тут, щоб у якусь халепу не вскочити. Тільки що Рогоза, попрощавшись з товаришем, рушив вулицею далі, як до воза наблизився якийсь московський унтер з двома москалями. «Що за людина?» – лукнув він до Рогози, спинивши воза. Рогоза розказав, по якій справі приїхав. «А що ж це за вбрання на тобі?» – показав унтер на кремезний жупан козака – «Запорозькі». «Щоб зараз мені не було!» – почав гримати на димка унтер, вип'явши на нього свої великі баньки. Немає запорожців, не повинно бути їхнього вбрання. Зараз кинь та сховай у возі, бо вже як я сам стягну з тебе, то вже більше не одягнеш. Роза мусив скоритись і, сховавши жупана під себе, мерщій погнав волів до хати панотця. Цур їм і пексим москаляв, говорив він до Галі стиха. Коли б скоріше вихопитися звідціля, з душею, охрестивши дитину, налякані москалями Демко й Галя, не погодувавши навіть волів, зараз же рушили з Кодака, і тоді тільки трохи заспокоїлися, коли знову в'їхали в степ. Звістки, що їх привезли Демко і Галя з Кодака, дуже засмутили старого Балана. «Недобрі звістки, діти», – сказав він. «Починається тут нове господарювання, недурно мені серце недобре віщувало». «Треба, тату, поїхати нам до Січі», – сказав Демко, – Треба подивитися, що там робиться, може москалі вже давно пішли звідтіля геть, довіку ж їм там стояти, може там знову товариство збирається. Адже чимало тоді таких було, що поховалися по плавнях, щоб перечекати, поки москалі підуть у свою землю. До речі, димка пристав і Іван, кажучи, що сором сидіти недалеко Січі і не знати, що там діється. Старого козака із самого давно манило до Січі, глянути на неї хоч одним оком хотілося, і він охоче згодився на вимоги сина і зятя. Порадившись, козаки рішили їхати до Січі не кіньми, а човном через лиман та підпільною, бо сплавні, можливо, було наблизитися до Січі зовсім непомітно. І так само непомітно, можливо, було б і переховатися в очеретах плавні, коли б трапилася яка-небудь пригода від москалів. Галя тепер не сперечалася, бо Демко їхав разом з батьком, і це заспокоювало її. Вона охоче почала збирати по дорожнім усяких харчів, і через кілька день ранком троє козаків сіли в великий човен і виїхали в лиман. Лиман великі води недурно так звався в запорозців. У поперек його ледве сягало око, а вподовж лиману берегів зовсім не видно було. Дрібненькою комашкою здавався на тому просторі запорозький човен і здавалося просто неймовірним, щоб він колись пересунувся на другий бік лиману. Проте димко жваво налягав на весла, і легенький човен хутко посувався по прозорій воді лиману, немов по скользяльці, лишаючи позад себе водокрутній от сплесків весел. Смужка зеленої плавні на тім боці лиману що хвилини блищало, дерева піднімалися з води все вище, і до снідання козаки прибули вже до другого берега, та трохи відпочивши, в'їхали в річку Підпільню. Тут на грибки сів Іван, Демкош почав снідати. З загілястих верб та яворів, що росли берегами, вже вийшло червоне сонце, розмальовуючи Підпільню дивовижними кольорами. Плавня вже давно прокинулася, і легкокриле птаство завело свої веселі пісні. Проте козаки не дуже до тих пісень прислухалися, не дуже і до краси плавні придивлялися, бо все те було їм давно відоме. Очі їхні з напруженням придивлялися в той бік, де була запорозька Січ. По підпільній доводилося гребтись проти води, і через те човен посувався повагом, так що Димко та Іван, грибучі по черзі, у човні і пообідали. Після обіду, коли сонце почало вже схилятися на захід, Іван радісно скрикнув «Хрест!» А Всі глянули на схід сонця. Там, над зеленою пушчою, плавні сяяв під промінням сонця щирим золотом хрест січової церкви Святої Покрови. Козаки поскидали шапки і почали хреститися, Слава Господи, сказав старий Балан, церква стоїть нерухомо, а коли церква стоїть, скрикнув Демко, так живе всічий товариство. А в запалі вони почали, чим душ налягати на весле і човен,